سُغْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحللُ عقدةً من لساني أفقهُ قولي 2 استمعوا سورة الأحزاب كده وكم بشيتم نمبر آیات نا نو یا ایوہ النبی و اے نبی کریم علیہ السلاة والسلام قل یزواج کو فرمایدی اخپلو بی بیانت دیب و بناتکا اخپلو لنتا او زنا نه د مؤمنانو تا یودنین علی هنا شرا وا چه دای پخپل من جلابې به هنا د خپل پړونو برکو شادرونو نا ذالک اد نا دارنگ کول ډیر غور دی ای یو عرف ناک چه دای بد صفت په ثبار په یاندېشی چه دا بر کاو پړو نه او ځان پردک پټکړه دا خجور زاده زنا ند وین زنا فلا یو زین ندیل با تکلیف نشی رسولیں وکان اللہ غفور الرحیم آو دی اللہ دیر بخن کیاو محربانا ددی آیاتی مبارکہ بارکی پر ان سے تفصیل شوے و تلتاوی پزان درا واشئ من جلابيب هنق نولمای تفسیر د جلابيب او د جلبا په تفسیر کې یو او اقوال ذکر کړې دي هو دا د جلبا په لغت ضربو کې هو ما غطى جميع البدن لا دا هغه پړونی برکې توي شټول بدن پټکړي بازنا دغه علماي کرام قول صحيح او صح فرمایلي دي ابيا شرطو ذکر کول چولماوي د جلباب او د پړونی بورکې د پار یو شو شرط ندی یو شرط داو استیابو جمیع بدن المرآ د زنان ټول بدن بیراګیر کډوی لاس اسی سب ته او په ذکر د دلایل شوو چیدی که بی مخپٹوی صرف یا استرگا بدلارکتو دپار سرگندوی دویم شرد داو چیدہ پڑو نے برکوا فی نفسی ہی زینت نی دا بدا سے کپڑا نی پدی بدا سے رنگارنگل کاری نی شوی چیاغخ پل خلق لدکتو داوتور کئی ځکه دا پړونی بورکه مقصد دې چې زنانه زینت پټ کی او چې پړونه خپل زینت وي دا خو خلق د کتو داوت ورکه ساده پړونه وای ساده بورخه وای دا دویم شرط پدی جلباب کې او دریم شرط دا چې دا بمزبوته کپڑا وی لان دې وته ښکارینا زکا نرائی بورکاو نرے پڑونے دا خونورم زنانت فتنہ و زینت کی سیوا والے او دا هر شرد دا پارا دلائل موری سلورم شرد داو چیغی تمنگر آرسی دلیو چی دا بورکاو پڑونے بفراخوی تنگ بنوی ځکه پتنګ جاما او پتنګ پړونی کې د زنانه د جسم وصف کیږي او د دې جلباب او برکې نه خو مقصد فتنه پورتکول نو چې دا فتنه پیدا کای بیا د شریعت مقصود فوت شو د ګورداسي پړونه به یې چد دې د بدن ته لان دی پتنه لګي فراخ بیتنګ بنوي لک غی بارکیم دلال ذکر شو دا غی بارکه دلال ذکر شو چې د الله حبیب علیه السلام می دنا نب اختر تراوتی نو یوزنا انورتو ویک دی یوزنا انند پر برکنی ویکبل زنان دی زان سره برکه کی پټکی دبر دی فراخ هی چې ضرورت په بنا په کې بلم سکی بلم ور سره پټیګی داسې څنګه دی نوی اوایسو شرطو نشل چاله یاد دی ها پینزم شر دار الله یکونا مبخرن متیبان دا پړونه بورکا به خوشبویدار نوي ای باندې خوشبوې باندې دګي دی زیکه زنانا ک خوشبوولا ګول آیا په پړونی او بورک باندې ولا نابو موسی شری رضی الله عنه فرمایوي نبی صلی الله علیه و الیহি و سلم فرمایلي اذا استاعتتههتلمرتو فمر رل خاوم ل چې دوې حفهه کاذا وذا قاله قواً شدي ده نوبيله السلام فرمای کمی زنانهانه چې اطررولهګول او دا په یو قوم تیره شوه چې دی مخصوص کی نو دا داسې او داسې ده۔ او ډېر سخت ويناید دې مارکو کا دا حديث دې د مسند احمد امام بو داوود امام ترمذي ذکر کړي اي امام ترمذي وی هاذا حديث حسنن صحیحن دارنګي حدیث کراغ دې د الله حبيب صلى الله عليه وسلم زنانو ته فرمایلی دا شهادت احدا کننا العشاء فلا تمسد ویون وی تاسو کې او زنانک ما سقوطن مسترازی دک زنانبا دا الله حبیب په زمانه کې راتلی نو دا دې ګوره خوشبوي نمش حقای دارنګي او حدیث کداسه من راغلي دا حدیث چې موارد دو دا د مسلم او د مسند احمد او نصائی حدیث ری ابو هريره رضي الله عنه فرمائي چې رسول الله صلى الله عليه واله و سلم فرمایلي ايما امراتنا صوابت بخوران کومي زنانه چې خوشبو ويولګولا فلا تشهد معنا العيشه الاخره نمونسر دماش فتن مستدین ابو هريره رضي الله عنه یو زنانه تي رشو خوشبو اي تيرو چتا شواب نا ابو هريره رضي الله عنه ورته ويا مثل جبار المسجد تريدين اي ده جبار جب بندي تد جمعه ته را دل لري غوي او وي ولا هو او د جمعه د فار دزان خوشبو دار کړي قالت نهمنو غ زننانو یا او قاله فرج فغ تسیې و واپس کورته لاړه ش غسلو کا ما د رسول الله صل الله عليهوه عالی وصلله بناوریدې معمن عمراتن ته خروجو إلىل مجددي ن او دلا بېه ف تردی چکور تا لاڑ شیو اس لوکی دا حدیث دے اخرجه ال بیحیی و صححه ابن خزیمہ دا پنزم شرط دا خوشبو دار نووی دابا خوشبوی دارا نوی اللہ محافظ ابن حجر رحم اللہ وي ویدو وی خوشبوی ایسر آغا شیم پیوس دین چیاغا سبب د وی ایخ کل جامع بنا چایی کالی بنا چایی تا اللہ حبیب وی کزنان جمعت تمروزی ندا سپا سادا و خیرون و جاموکی دی روزی چیاغا دا زیب و زینت نوی دیو جنو لماو لیکلی او زنانہ چې د کور او تاګر کده خاوند جازت تې نا پوهره او دی اثر لگولی او زان زال زینت جوړ کړه نو داد دا خبای ر گناه نو ندا اے چې الله او رسول منا کړي د خاوند اجازه بسې یعوبو د اجازه زان نورم مجرم کو او دیکی گوره ده ماسخوتن وقت راغه علماءو لیکنی وی تول منزونت مراد دی نو دا پینزم شرطو دې جلباب او پردی دا پارا ددی جلباب او پردی دا پارا دا شرطو شپگم شرط داده جدید لباس بد سړود لباس شرم مشابی نوې رسول الله عليه الصلاه والسلام لعنت ویله لعن رسول الله صلى الله عليه واله و سلم الرجل يلبس لبسه المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل ابو هريره رضی الله عنه فرمای او رسول الله علیہ السلام لعنت وی دی پاغه شری چې د زنانه غونته لباس شئی او پاغه خزہ چې د داد شړو غونته لباس شئی دا حدیث د ابو داود شریف او مسند احمد وګوره شری او زنانه په لباس کې دی او بل شرم مشابهت نه کئ ای باندې لعنت راغله دیو غنو احادیثو کدا سے ذکر راغله عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمای و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی ثلاث سن لا يدخلون الجنتہ دریک سان دی جنت تب نجیب ولا ينظر الله الیہم یوم او د ایله بالله پرز د قیامت د رحمت پر نظرم نگوري یو پک شوګ دی الله اکلوالیدي یو د مور خپلار دا اذ اخر زمانه په فتنو کې دي چې کله قیامت لا زمانہ نزدې شینو د مور خپلار نافرمانی وامه شي اوس هغه د کنا منه دا هر څوک بچو سره داسي وخت یې لري لکه پخوا خواجه وب بچو بلار سره په ادب وخت یې ورو بلار چې خبره به شي لکه لومبې ډیر سوچونه کوي اوا خبره داسي طریقې سره کوي چې دا اومینر اٹھی اګه بلار وې داسي زنه داسره روان دي نن تقریبا د مور پلار لار نافرمانی شوي دا هم شوي دا والمراته المترجله والمتشبهات بالرجال او دوی مغز زنان چې ځان یې سره مشابه کړي دي په لباس کې ناشته فاصله کې عادتونو خو يونو او سلورم دي اودايوس دايوس دیو ساغه شاله وي چې کور کې د زنانو بارکه خبر وي دا خو پردو شړو شرم ملاويږي دا خو یې سره خبرې کوي دا خو پرده نه کوي او نور دا شکارونه یو د پاغي ځان غلې کړې وي دا حدیث اخرجوه احمد او نسائی او الحاکم رحمه الله د دا غ شپګم شرت باي چې د زنانانه او د سړو په لباس کې به مشابهتنیی بهې یو بل سره سنه کوي مشابهت به نه کوي او شیخ الاسلام الله محاف ابن تیم یاره ماولله دی باره کې خکلی خکلی خبری ځې زنانانه بورک په کې او یو چپټ کې لوپ اټه په سروا چای۔ یا غیتم غ پلایو 40 کی ورت شماوی ذاخد و یداخد ما شمانو لباس ته شیخ الاسلام ابن تیمه رحم الله رشتہ پوسکر نه وئی و هیه مل لباسه ش بیان والمرهۃ لا بشات لذالک متشبهه تم به ذاخد ما شمانو لباس ته او زنانہ ک داسیه شو دید ای سرا جان مشابه کو مشابهت په استريقه دا زنانا د سړو سرن کوي په استريقه بدا سن کوي مشابهت بن کوي نو په دې ترتیب باندې اولماء کرامو دا شرطونه ذکر کړي یو شرط په کده علماء ذکر کړي چه الله يشبه لباس الكافرات الله يشبه لباس الكافرات اي د کافر زنانو د جامو سرب مسلمان مشابهت نکهي دا زنانا اثر ډير سر قبل اي د دين او د بيدين اي نام ديندارين پکړي رزر رازي ابيدين اي اثر مزر قبل نو کم لباس چې د کافرو زنا نه و ده اغي سراب مشابهت ني تشبب الكفار بنوي او تم شرط لما ذا ذکر کړه دا بلباس د شهرت نيوي ای لباس شهرت ستوایي و یذاد کیمتی جامو پر خاصه نه دا اے په یو کید مسلمانانو د لباس یو عادت نو د پک یو داسه لباس راړو جوړ خلک د له وګوري تور خلک شو کی د له وګوري د ته د ته علما او لباس او شهرت وی دي لذا د الله رب العزت حکم دی دا الله د حبیب حکم دی چیزنان دکو ربار روزی نو حکم سدیا ایوہ النبیو اے نبی کریم علیہ السلاة والسلام قل ازواج کا افرمایی دی اخپلو بی تمو و بناتی کا اخپلو لنو تا و نسائل او زنان او دمو منانو تا ییدنینالی هن نه چراوه چې په خپلو من نوباندي مننجلابي بهډ د خپلو درنو بورکو او نا او د جللباب تف سیر مواورې د چټول به بدن به په کې پټوي ظ کانا داخبر بره غوره ده یو رف نه چې دی به پهدي صفت د پرې پیژند شي۔ فلا يؤذنه ديت بزارر ني شي رسوله وكان الله غفور الرحیم اودی الله دیر بخن کهو محرابانا شی روایت کراغلی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی کلی چی دا آیات نازل شوی د صحابیات و ایمان کمال ترسی درهو کلی چی ایمان مضبوط وي نو بس عمل کې دا غم انتظار دیجی او رید لیلی کلی ایمان کمزور خبره خبر سڑی شلون سوون کرتا او ری ایمان دور طاقت می لري چې د عمل و سوشی امی سلام رضی اللہ عنہ فرمای لما نزلت ها ذه آیتو قلچ دایات نازل شو یدنین علیهنا من جلابیهنا وخرج النساء الانصار کان على رؤوسهن الغربان من العكسیا ای آیات نازل شو ساری چدان سوار و زنان راوتی نو داسی سرنا پتور بورکو کی پټو تاوې نه کارغانی پر سر ناز امام ابو داود دا حدیث ذکر کړي دي بس هو حکم راغې دې مزل درې مزل ویل ضرورت نه دی پاتې شوي بس طوله مدینه مدینه منوره برکی او پړو نی پړو دې شول دلته علماو یو مسله ذکر کړي دا آزاد او د وینځو په پا پردک فرق د وګور آزاد زنانه اوس وین جنښتہ په خوا بوینځي مسلمانانو به jihaduno کل د کافرون غنیمت کې زنانه رالې د بازه اهل علم وای چې پارداد آزاد او پوریدا د وینځو پورینه ده دګې د صحابه کرامو آثار مراج دي ده صحابه کرام او آثارم ذکر اغلی دي او اهل ملک له یو مسئله ته سوچکای وای وین زبا فردان کای خو کد فتنی خطرای بیا بادام پردکای لکه یو مسئله ای وای محارم کو کو شک فاسق فاجر ده محارم غمو په جندل کړه چا سره همیشه ده پر نکاح بند ده خو کدې کې فاسق باجر ده نوې محارم یو کې دي زنانہ دې مر سره کوي سفر دی نه کوي کپ مسله پوي نشوي اخپل محارم وکي دی وسړې دا سي ګندا او فاسق او فاجر دی نو د سره د خلوت او د سفر نه د خپل زنانم شوکي ځان دیو شاتي نو کله ګورې دا سي چې محارم دي مثال پتور خر دی وقفت نا گردش نو دنب ان غور ځان ساتي په سفر او خلوت کې دارنګه حلیل ملیکلی زوان زمد د زوان خواخ سره خلوتم نکاي سفر زم نکاي نه اهل علم لکري چکل وينزو دا پر د نکول د فتني سبب وي نو بیایا د دیم پر امام ابو حیان یو مفسر تیر شوي البحرول محید کې وئ و سا المومنین کې ااد یا وین ټولی راغلی او بیاغ فتن نه په وینځو کې ډیره ده نوکه چارې خطر روي نو بیا به شوي بم پر دکی۔ چکلسوی خطر راشی دیو جن شریعت د بعضی شزنو اجازه ورکړه اے نبی رحمه السلام زنانو له غره صرف مزه مسجد تراتل مباح دی یا نه روا دی نه سنت دی نه واجب دی نه مستحب دی سارا دا غنه د الله حبیب او بووت هن خیر الله هن ام الممنین آئیشی رضی اللہ عنہ فرمائی لیو وی نو زنانو جی دی د رات دا پار کم بندو بس جوڑ کو دا زینت کا پڑی اچھائی واتر لگئی وی کد اللہ حبیب دا لی دلے وی نو سبے کڑے وی منہ بے فرمائی لے وی کد اللہ حبیب علیہ السلام دا لی دلے وی ناغی بمنہ فرمائی لے وی نو دی آیات مبارکہ کی الہ العالمین د دی ذکر فرمائی چه زنانه دی پزان بانی پڑو نی راوا چایی. ادا حکم یواز ایدل تانو تاسولا گورا سوره نور کم تیر شوی و تلسم پارا کے دل تے جلابی بوی اول تے پردید پار بننم که خوم آیات مبارکو گوری تاسو یو دیر شم وال یا درب نه اوږ د یاد دی دا جمله په کې اور آواې چای خپل پڑونی برکی په خپلوګېواډنو باندې دا د الله رب العزت حکم دے وال یا درب نه بې او راوا دی چھئی بے خوم رہنہ خپل پڑونی علا جیوبہنہ پخپلو گریوانونو او دلتم حکم دیا ایوہ النبی و اے نبی کریم علیہ السلام قل ازواج کا افرمایا دی خپلو بی بیانو تدی و کا او دی خپلو نونو تدی وریسا المؤمنید او ځنا نه او دمو مننانوٿپ ییدنینالی هن نهچراوا چای دا ځنا نه په خپلو من جللابي به نه د خپلو درنو برکو او نا ذالک ادنا دا خبر ډیر غوردا یو رفنا چدې پردی په دی صفات بفي جن دشی فلا یوذین ندې تکلیبن شی رسوله وکان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر بخن کې او وصلی الله تعالی علیه وخیر محمد علیه و اصحاب یوم ات وشنم پار سورۃ الحشر کے ددیار لسم نمبر آیات مبارکانہ نو درس لئن تم خامخات سوء المؤمنانو اشد رهبتن دير سخي اي پيا راکي في شود رحم پس نو منافقانو کي من الله د الله نا اي وي منافقان دمرد الله نه نيريږي لك سمرجتا سونيريغي ذالک ذاب انہم پدسباب چدی قوم لا يفقهون یو قوم د چدی په هیgina لا یقاتلونکم جنگ نش کول ذا کافر د تاسو سر جمعان طول اک طولم راجم تاسو لمد ان نشی إلا في قرى محسنة मगर په خلک لدارو کي اے خليده او خلاته راته او د دې ديو دي آر نا پهلمحفوظ ناس دي او ممورا اي جودر يا اخواد ديوارون نا ادا د قران او سم گرہ گرہ کافر و سر سمرا اسباب دیو سمرا اتفاقی دے خو مسلمان ته میدان تا نشی راوتیم بارانا چرتا اخکار ابنا و بمباری کئی دا سی خوائی و خزم چی جیاز کی کئی دے ٹول کلے بدر للوٹی لوٹی کی یا پا زرگنو ملو کدزے پا تین لگی او اغئی اسباب داسی دي چې مسلمانا نولی خو میدان تا نشی راوتیم لا يقاات لونه کوم جميع جګ او قتالشي کو ل دا کافر تاسو سرغون اللا في قور ح مګ په کولو کېله دارو کې او مواه اجوور یا باسو هم بین هم شدید باسو هم, هم شدید جګ د دوی پ خپل کې سخت دی ا خپل منځ ک جګ سخت د خوستاسومو قابله کې الله د کاافرو پهروو کې رو چایتهصو تحسبهم جمن۔ ګمان کې ت په دووي چې او غړنی وکولو به هم شدته جدا جودا جودي ذلكکه دا بیررن هم سبب بیانه هم سبب چې ب ش دوويقوم او قوم دی لا یااکلو چېدی اقل نه کار ناخلی کا ممثلل الذي نه په مسل دغ کسانو من قبلهم چمخ چې مخکې د دو اوقرري ب ندي امرهم چې ويسه کولونجام د خپل کار وله هم معذااب او د دوی د دردناک کمثل شیطان پمثل دو شیطان از قال لیل انسان اکفر کل چوائی انسان تا تو کفر اختیار کام فلمہ کفرکل جدے کفر اختیار کی قال انی بری ام من کام نو شیطان وایی بیشکز inni akhafullah rabbul alamin shetan way beshak ziyare gam da lana rabbul alamin che palun ke da makhluqat uz adel tawlama o mashhur waqiya zikr kade che phanum madhuno ki o buzurgo agh bade ibadat kul نشیطان ابلیس سر یا پهشااطوينو کې بلو دغ سره خوا کې دیره شو او دغ ډیرې عبادت شوکوغ به یو ګنټه کوو د به دو ګنټ کوو کاغ به و کې کلهاکه کووجوه د د به میشه و جووه د غ یقینې پهځان سووفی ص د راجد سری دا خویره ز نه پهویلای ته او ب زرګې کلو بے ورث دمن او خل ادا هو حقیقت کې شیطان پیدا دمنه په خلق او چا وا ابیا شیطان ګور د پیریان په خلقو کینی هاوای له دغه شیطان په پخل کو سو په خلقو وکه ناستو پیریان په بنی ادمو کېنی تکلیف رسې د ۱۲ قسمه سمرا سمرا حدیث دی ابیا وی دیل ته بوزای رو داو هو مقصد د دغه مراکول چې د به پېچوف کوه شيطان به ته وته سره وروغ رمټ په یو سورځ کې مشهور شو چې خصوله پته ولګي بس مساله حل شو چې بابا په پی تعويزګر پیدا شه ا په بابا لري ا د خلکو نه ریان لري کوي بس دا زنانه ور ترامات شوي او دا بوزرګي پلوې عزوي مبتکارو کې شکوب مبتلاکو تردي جي دي حد لور سيدو بیا قتل يوکو اغزنا نو سر جي د بدکاري کړي وي قتل کا رجي کله پان سكيدو شیطان ورته بیا سرګن شو پخپل شکل کې وي مدد او نصرت دې کوم خدا دا خبرې به مې منې بس خبرې عمر لي پانشم شولاړو کافر د دنیا نه الله زمغو استاد سو د ټولو سو کې حفاظت دیو کې بیژنه ابلیس چې وي په چاستړی شي نو بیا ورته د ځانانه او په دلاره راځ د ته و حبالو شیت دا جاال دی ری دي دشیان او د الله هبي فرماي نو بس خبره کې س پاتې شولو اوی ما د ځان نهروستو د زنانو نه فتنه فتننه د سړو د پاار نه د پرخه. زدر نه روانې پس د ځناری نه د پاره سر ده فتنه هغه زنان نهدي چې پردوځان نه او سره میلاږي او سا اوڅکې فکانه آاقې بته نویبان جاام د د دواړو ان همما فناارري چې دا دواړه به په ور کېوي خالی دنی فیاې شب په دور کې وظېکهجزه اووالی اودع د شجاع د ظالمانو صلی الله بسم الله الرحمن الرحيم باب العورات الثلاثي باب د په بیان دا غدریو خاصو خاص عورتن و پردو کې تاسو له نور کې تیر شوي دي چدري اوقات خاص د پردې دي نو کم کما شومان کبلوغ ته ندی رسیدلې خلوي دي دایبم په دغه اوقات کې مور خپل ار ته بیا اجازه نورد نکيږي یو د ما سوتن د مزنفس او د شباد د مزن مخ کې او غرما چې کلا خزا خاون جامع لرکی. دادری او خاون سوایي جامي لري کې اجازه ته وړي دادرې اوقات خاص د پردي وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم ابن صاد ان صالح ابن كيسان ابن شهاب انصا لبث ابنا ابي مالك القرزي انه قال و فرمائي ركب الى عبد الله ابن سويد ويراغله عما عبد الله ابن سويد اخ ب هاېن ها یا سلو تپو سکولو د ن اوراتثلاث پهباره د اوورتونو درېو کې غ درې خاصه او قات چې د پردينې وکانه یا عملو بههن نه او دی چې عمل بکوو په دیبانې فقالما تورو هغورتهې تص را د فَقُلْتُ معئ اوريدان عملله بههن را د لرم چې په د ملوکم ف قاله ناغوي مِنَ و دا توثیابي منهیرا کله چې کې د ز جامي په وخت د غرمې کې نو لمیت خل علی بلوخ تا رسیده اللہ بیزنی مگر دا ما پا اجازت او کسوک بلوخ تا نم دے رسیدنے خوچ دے بلوخ تا نیز دے دے نو دیبن بیجازت نزید ایلا ندعوهو ایلا ندعوهو مگر دا چیزی رو بلم فذالک ایذنوهو نداد آغی اجازت دے ولا ایذات ولا الفجرو او نداش سبار اوخی جید مزنمخ کی وتحرک الناس او خلق په حرکت کیشي حتا تصلی الصلاه حتا تصل الصلاه چې مزوکړې شي ولا اذا صليت العشاء او نو په دی وخت اجازه تاسو راضی چې مزدماس هوتنو کم وَوَضَعْتُ ثِيَابِ يَوْكِ دَمْ جَامِ حَتَّى عَنَا مَا تَرْدِي جُودَ شَمْ نو دادری اوقات خاص د پردی دی باب و اکل الرجول ما امراتیهی و ای خوراک ده سڑی ده خپلی بی بی ای سنت طریقه د الله حبیب بد بیویان سره یو ځای خراکو نو اپختنو ناپوه کدا ایب ابن غزی سره روټه پرې رجیچا سنت باندې عمل کوي پورې خان دی وزن لسکې و به قر حدثنا الحمیدی و قر حدثنا سفیان ان مسعرن موسبنا بی کثیرن مجاهدن ان عائشه رضی الله تعالی عنها دوم المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها روایت سے قال بی بی فرمائی كنت مز اکل مان النبي صلی الله علیه و الیھی وسلم ہے سن مد اللہ حبیب شرح اس پڑھو ہز در تمخ کی تیروں و یدا تو تعام د چد کجور او د پنیر او د غړو نه جوړ شي او کله د پنیرو او په زی په دی وړه اچای فمر عمر عمر مر رضی الله نوتیدو فداه د الله حبيب رو غختو نو خوراک کولو عدالت پر دی حکم نه راغله وا سوا بت یدو اسبئی دا غلا زما د ګته شروع لګیدو بی بی وای فقالا نو غو حسا ای وای دا حسا غو کسړې کې لکلا سوس وځي یې سوچی چې دم ترکلیف مر رضی الله نو محسوس کو لکمو وایې اوازو کو چې سوچی چلی یا ګته دیو سوجي وเหล่า اوثاع فایكنما فلو اوثاع یک زماتہ بیداری کڑے شویو فیکن مارات کننا عین نتا صبح پردی حکم را اګوره دی, دی کې دا سبب ذکر کې تا سره درس کې 13 شول چې د زینب بی بی رضی الله عنها واده د پرده سبب و وای دې او شیده 파را اسباب ډیر کې دي شي ایسې یو د خاص باب ورته د نزول سدي کله دی یو آیات او دې حکم د نزول اسباب دا ډیر کې دي شي نو علاده پردي حكم رولي ګلو وبه قال حدثنا اسماعيل بن وشن قال حدثني خارجة بن الحارث ابن, ابن رافع بن مكيس الجوهني ان سالم بن سرجن مولى امي ثوبيه بنت قيس وهي خاوله اودا خولن وهي جدته خارجة وهي جدته خاې تب ن هاس او دایاوه د دا خارج ابن حارس بیشک دی اللہ اللہ ان هو ب دی چې د سامعه د د خپلیاې اووریې تقولو چېغیوي ا اختلهفت دي و رسول الله ص الله عليه وسلم فينا انواهدن و زما او د الله د حبيب لاس مبارک په اولوخې کی وردن نه اے لك خوراك سڑے کی کلیو نوڑے راوالی والی کلبل او داد نزول الحجاب نہ مخ کیوا چیکالا پار دارا غلے او حکم راغلے نو پر دئی زنانو بد پردوسڑو سرا خورا کوشکا کو پیو پेंडा پیو کا سبانیوا دا گئی سر نکینی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمدین علیہی او اصحابہی اجواله الہ الامی رزمون د ټول وختمه په ایمان کې یا رب کریم از مون د ټول وختمه په ایمان کې الله مون ته زمو والدینو ته استادانو ته اصول فروع ته مروجوندو حاضرینو غایبین ته اللہ واڑا او جی گناہ نہ معاف کی الہ الالمین زموند تھول ہاضرین و غائبین و دینی دنیاوی حاجت نہ پخپل رحم و کرم پورا کرے اللہ سمر دینی او دنیاوی پریشانائی دی اللہ دا تھول پریشانائی ختم کرے اللہ سمر مسلمانان کو رونو ہسپتالوں کی بیمار دی شفاے کاملہ عاجل اور طور نصیب کے الاذی موجوده بیماری او وباد او جنچ مسلمانان په دینی او دنیوی کم مشکلاتو او کې اختشوی الله دا مشکلات ټول په خپل رحم او کرم پور تا کې حرمین شریفین او ټول دینی مراکز د خپل معمول مطابق رب کریم کو لاو کې الٰہی العالمین دا چې دښمنۍ ترپ غنۍ دی په محبت او دوشتۍ باندې بدلې کې بی گناہ بندہ وان الله دا بندہ اخلاص کی یا رب کریم دا چا اولاد نی نیکبل صالح اولاد ولا ورثه او دا چا اولاد وی الله دا والدین دستور گو يخواله جوړ کی الله زموږه ټول سینې دا قران او سنت دے علم او عمل دا پورا قران زی الله په پورا پورا دین مونږ ټول عمل کولو توفیق راکې او منتد دین سمجھ پوها علم ومل را نصب کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وکینا عذاب النا